Факт був вартий подиву. Вдома хлопчик трощив посуд мало не щодня, та жодних спроб прибирати за собою ніколи не робив. «Що ж ти розбив, чудо Горохове?» – зойкнула Вікторія, піднявши уламок старовинної порцеляни з клеймом відомого майстра на денці. Їй же сто років, не менше. «Сто тридцять», – виправив її Валеріан Альбертович. «А, то вона така стара? Тоді не страшно», – підвівся з підлоги нащадок. «Я злякався, думав, з нового сервізу». Всупереч очікуванням Валеріан Альбертович зовсім не розлютився через втрату дорогої старовинної речі. Його більше схвилювала реакція хлопчика Ходино сюди, бешкетнику Валеріан Альбертович Сів біля добового В російському народному стилі столу Узяв з рука сина уламки Ось поглянь Це старовинна порцеляна Тепер таких сервізів не роблять їх у світі залишилося, може, з десяток, і то в музеях. У нашій сім'ї це дорога реліквія. З таких чашок пили чай іще мої дідусь і бабуся. Колись у нас був цілий сервіс, А тепер залишилося тільки дві чашки. А де решта? Решту розбив мій батько, як був маленьким І я І ви також били чашки Альбертик зітхнув з полегшенням Виявляється, цей сивий дядько з борідкою Теж бив посуд Я ж не навмисне Я захотів пити і узяв горнятку Знаєш, Альберте Горнята для того і існують, щоб з них пити чай чи воду. Інколи вони б'ються. Прикро, але так буває. Нічого не вдієш. Проте намагайся бути обережнішим. Хлопчик крутив у руках уламки. Може я спробую склеїти? Вона ж не зовсім розбилася. Вікторія не йняла віри власним вухам, щоб її син щось хотів зробити сам дива. Добре. Ельберте, давай зберемо всі шматочки і спробуємо склеїти горнятко. Пити з нього чай вже не можна буде, та пам'ятка залишиться. До речі, ти, здається, хотів пити. Валеріан Альбертович дістав з холодильника маленьку пляшечку з написом «Пепсі-кола» і налив до іншого, також гарного, але нового горнятка. Пий, друже. Альбертик видудлив коричневий солодкий напій з бульками. А можна ще? Можна. Можна. Альбертикові починало подобатися це чудове місце, де в холодильнику вдосталь пляшечок з коричневою шипучкою, яку він куштував лише раз чи два в житті, та й то потрошку, щоб вистачило всім. А тут досхочу. «Мамо, а їсти ми скоро будемо?» Насмілився нагадати про відчуття неприємної порожнечі в шлунку хлопчик. «Ну, господине, берись до роботи!» – обвів руками кухню Валеріан Альбертович. «Щойно закінчив ремонт до твого приїзду. Все за останнім словом техніки, все, щоб тобі було зручно». Вікторія оглянула своє володіння. Дві стіни займав різьблений із справжнього дерева кухонний гарнітур.